Năpasta de Ion Luca Caragiale Spectacol realizat cu sprijinul Loteriei Naționale Române și a Fundației Radio România Interpretează Mariana Micuți Corați-mă la ele, Mihai Constantin, Andraș Demeter. Regia artistică, Dan Cuicană. O, stiu, okay. Ei, e greu să scape, firește, dar se întâmplă. Mm. Așa fac mai toți cât capă. Întâi se arată pocăiți, se prefac proști și apoi pe se drumul. Da. Adică și acesta era și ret. Se prefăcea. Dar de ce să nu crezi că s-a prefăcut dragomire. Nouă ani de zile? Cine se preface atâta vreme, până la urmă tot înnebunește. Doar că a fost los l-a găsit cu cămașa plină de sânge. A văzut la el luleaua Leaua, Tutunul și Amnarul mortului. Dacă s-a bucurat să fure niște nimicuri de la un mort, eu stric, Era tâmpit când i-a citit o sânda râdea. De, dar de unde ai? De unde ai văzut tu când i-a citit o sânda? Păi. Au fost la judecată. Ai fost tu la judecată da. și mie atâția ani de zile să nu-mi spui. Păi să începi iar să îmbocești pe răpăsatu? Ia, citește-mă, Gheorghe. Citește. -mă. Să vedem ce a făcut nebunul.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 După cum afirmă soldatul, nebunul ar fi căzut în ochina veche care-i părăsită de pe vremuri. Dar uh -huh. v să să că a murit? Eu n-am văzut de când sunt o judecată la jurați. Ce face? Ce zice omul pe care îl judecă? Și ce se facă? Stă și între puși așteaptă să se isprăvească mai degrabă. Dar tu, dragomire... Tu ai mers așa din întâmplare ori din adins? Păi, de ce să merg din adins? S-a nimerit să vii un oraș. Mă dusesem, să vânz niște lână. Dar ce face acolo? A? Sigur că ascult. Eu zic că nebunul nu era vinovat. Degeaba l-a băgat 20 de ani la Ogna. Te pomenești că prinde vreun Har și la spune tot eu am făcut-a câțiva ani omorul din pădurea corbenilor, e? Ce te faci atunci cu nebunul care a fost osândit degeaba? Păi, ai zis că a murit. A căzut în ochna părăsită. Să zicem că n-a căzut. Să zicem că a fugit și îi pun iar mâna pe el. Cine îi plătește atâția ani de necaz? Dar nu e așa că un om care a făcut uh, un omor, dacă vine singur peste 10 ani și se mărturisește, nu mai are nicio pedeapsă? Cât e, nu știu. Da, știu că e un termen. Dacă trece ăla, s-a isprăvit. Stai, cum adică? La zece ani un ucigaș poate veni să spuie singur ce-a făcut și lumea lasă în pace? Așa e legea. Bună lege. Păi, de ce nu te pui tu să faci alta mai bună? Ai mergi de aici. Mergi de aici. Și mă mai bociat la cap, cobe. Știu că dacă m-ar omoră pe mine, mi-ai juca hora la sorace în loc să-mi faci pomană. Dacă era să bocești toată viața pe bărbatul ăl din tâi, de ce te-ai mai mărit a doua oară? Haide, mergi. Du-te la păcate. Mă duc. Măi, măi veră, mă. Prea spruiești tu cu muierea. Ia mai lasă-mă în pace și tu. Știi tu cum trăiesc eu? Știi tu ce am făcut eu pentru femeia asta? Că mai bine înfrângeam gâtul până să nu fi întâlnit. Dacă nu era femeia asta îndărădnică, eu eram astăzi altfel de om. Tu știi ce s-a petrecut între mine și ea? Da, dar văz ce se petrece. Vă canoniți unul pe altul degeaba, nici tu nu ești de ea, nici ea de tine. Din ziua întâi a cununiei și până astăzi, odată n-am văzut-o zâmbind cu trupul ei aici pe lumea asta și cu gândul ei dumitul pe lumea alta. Ei, o fi fost cu ea mai bun ca tine. Mai bun. De unde știa ea din ziua întâi că nu o să fiu și eu, poate mai bun decât el? Eu nu nu iubeam? Înțeleg să plângă o femeie pe bărbat dacă e văduvă. Dar dacă s-a măritat odată cu altul, cu altul. care e acela să, să rab de asta? Atunci de ce s-a mai măritat dacă nu se poate despărți de umbra răposatului? Ba zic că e o femeie nebună care mi-a stricat mintea și mie. M-am săturat. M-am săturat! De 8 ani de zile, Dumitru și ar Dumitru. Eu trăiesc în casă, mănânc la masă, dorm la un loc, asta fi lui. Da, asta, asta, asta nu se mai meargă mult, înțelegi? Da. Uite-o. Ieși, ieși, ieși, ieși, ieși, păi ieși. ieși. să nu te mai vezi. Ce vrei? Ce te uiți așa la mine? Nu, nu, nu înțeleg. Ce gândești? Eu l-am omorât, da? Spune atunci. Spune. De abomire, ești nebun, Doamne, iartă-mă. Atunci de ce mai trăiești cu mine? Ori crezi că l-am omorât eu, ori nu crezi Și atunci, de ce mă chinuiești pe mine? ce e cu mine? Lasă-mă în pațul, dragă. Lasă-mă! Dragomire, drag... Băi, dragomire! S-a dus Se duce la cârciuma popii Acasă n-are ce bea Gheorghe Ai, Gheorghe, de ce nu-ți schimbi tu gândurile mai băiete? Și vrei să mi le schimbi pe ale mele? Îmi pare rău de tine Așa necăjită cum sunt, de ce nu mă lași tu necazului meu și mă mai turburi și tu? Pentru că te iubesc. Lasă-mă păcatelor mele, Gheorghe, și du-te, ești tânăr, mergi, de-ți caută cu aiurea. Așa cum mă iubești tu pe mine, eu nu te pot iubi. Tu nu poți iubi? Oi fi iubit și eu odată, dar n-am avut parte. Da, Gheorghe, îți mai spui odată, caută-ți norocul în altă parte. De ce să-ți încurci tu o viață tânără, să iei o femeie cu gânduri vechi? Cum să mă iei? Să mă despari tu acum de dragomir? Acum? Nu se poate. Păi zici că ți-e negru să-l vezi. Da, dar mie Dumnezeu mi l-a trimis pe el și Dumnezeu știe ce face. Eu trebuie să fac voia lui Dumnezeu. Bine, Ancu. cum vrei. Trăiește cum îți vine. Oh. Eu m-am hotărât să plec din satul ăsta. Ce? Eu te iubesc, tu nu poți iubi. Ce-ar însemna să mai stau aici? Nu voi să mă fac de bagiocură, să mă țin de urmele tale ca un mătărău. Să fiu prieten cu bărbatul, care nu e om de felul meu. Numai ca să poți vedea mai des. ți drac drag să trăiești cu un om care se poartă cu tine ca cu un câine și mă gunești pe mine care te iubesc? Atunci, mai bine să nu te văd deloc. Vrei să pleci adevărat? Când? Cât s-ar putea de curând? Peste câteva zile. Doamne, ce copil ești! Eu nu te iubesc pe tine, dar tu mă iubești pe mine. Nu înțelegi tu că mai dor o să-mi fie mai la urmă mie de tine decât ție de mine? Vină cu mine! Nu se poate. Nu se poate. Tu să te duci, Gheorghe. Du-te cu Dumnezeu. De dorul meu să nu-ți pese. Chiorche, eu sunt cu mult datoare ție. Multă putere mi-a dat prietenul tău și gândul că un om atât de voinic ca tine mă iubește. Gândul că tu ai fi în stare să faci odată și odată o jertfă mare pentru mine era sprijinul sufletului meu amărât. Gheorghe, dacă tu te duci, cum rămâi eu? Ce jertfă? Vrei să o fac? Nu, nu, nu, n-am ce să-ți spui. Gheorghe, dacă mă iubești mult, du-te acum de dorm liniștit și vin o mâine dimineața aici. Dragomir pleacă la târg, putem sta mai mult de vorbă. Hai, du-te, du-te, noapte bună. Noapte bună. Noapte bună. Gheorghe! Gheorghe, tu n-ai simțit, n-ai priceput deloc că și eu te iubesc? Trebuie să-ți spui că nu mai poți. Dragomir o să vii acum beat. Când se întoarce beat, mă-njură, se culcă și doarme dus. De la tine din deal se vede fereastra asta. Da. Pândește când îi vedea lampa și vino de grabă. Te aștept. Mi iubești? Da, dar să nu uiți. Că sunt nevasta lui Dragomir. Dacă moară el, sunt tata. Gheorghe, m-am jurat. Când o cădea din de pământ pe coșciugul lui, Eu o să fiu în brațele tale. Ai priceput? să aștept o viață întreagă. ești un prost. Mai fii tu, dar nu mă înțelegi. Gândește-te mai bine la ce-am vorbit. Cum vezi lumina vino? Hai, du-te, Tu du du duc! Du -te, du -te. te iubești? Da, te iubesc! Hai, tu te, du -te. Gheorghe, Gheorghe, ce păcate mână pe tine! unde -o fi câinele de dragomir? La cărțu-ma popii, Iar o să vie beat, să mă înjure și să mă amenințe. Vine. El este. Acum, acum! Bună vreme, femeie! Mulțumim, dumneavoastră, un bun. Ce poftești? Cum dai de mâncare? Asta nu-i din sat. E străin. N-avem de mâncare, omule. Hai, pleacă, du-te. Da, da, mă lasă să dorm aici. E bea. Orice. caută ze de drum, creștine. Mă duc, mă duc, Da. să nu mă bați. Să nu, să nu mă bați, să nu dai, da? De ce să te bat? Da. du-te sănătos. Dă-mi ceva să mănânc, pe spomană mă mi-e foame. Păi fi bolnav, ce ai? Mi-e foame. Mi-e foame, sunt ostenic. Dar de unde vii ta? De departe. Tocmai de la munte. Și ce vânt te-a pe la noi? M-am rătăcit. Dar încotro mergeai? Nu știu. Vezi că... Eu sunt nebun. Nebun? Da dar nu mă apucă totdeauna și când mă chinuiește necuratul numai decât vine Maica Domnului de mă scapă necuratul mi-a poruncit de două ori să-mi fac seama singur ca să-mi ia sufletul sărmane, cine știe ce păcate o, dar Maica Domnului știe nu m-a lăsat și din ce ți-a venit? din bătaie eu am o pupă aici Dai. Ce? Te mâncare. Doamne, uite-se. Nu am. Vrei și eu, Dacă-mi dai. Dar cum s-a întâmplat? Ești de mult așa? A? A, a, de vreo 10 ani. 10 ani? Da. A. Și cine te-a bătut? De ce? Degeaba. Degeaba, eu eram pădurar la Corbeni. Pădurar la Corbeni? Da. Cine te-a bătut? A judecat. Că nu vreau să spui că de ce l-am omorât, știi? Omorât? Doamne, Iisuse Hristoase, cine e omul ăsta? Te cheamă Ion? Ion mă cheamă. Și zici că ai omorât pe... Dumitru Cerezar. Cum a ajuns omul ăsta Aici? Tu Maica ca domnului ai fost călăuză și mi-l-ai trimis ca să să ridice din calea hotărârii mele îndoiala. Bă, da, prost. Acum e somn. Hei! Ia uzi. De ce urlă câinele, nu? Da? Când urlă câinele, moare cineva. Tu știi cine o să moare? Ha? O să moare Ion? Mă nu să mă culc în camera mă doare grapul. Mă duc să mă culc. Gheorghe, ce cauși, ce vrei? Nu ți-am spus să nu vii până nu ți-ai face sem. Vrei să dea Dragomir peste tine aici? Pleacă tu, te nu mai veni până nu te chem. Am venit să-ți aduc o veste bună. Ce-i? de la Căciuma, Popi. Dragomir e tot acolo. E băut, a jucat cărți, a pierdut și a făcut cinste la toți. Dragomir, pleacă până în ziua. Ce? Te lasă. Se duce în lume. Nu crezi eu asta. Nu-ți pare bine? mi a zis că mă iubești? Când bărbatul își părăsește nevasta, ea are drept după lege să se despartă de el și să ia pe cine îi place. Ce vorbești prostii, Cum să plece, Dragomir? Unde să plece? N-a spus unde dar își ia ziua bună de la toți, zău, până în ziua se pornește. Iar uite-te la mine bine. Ești tu bărbat în toată firea, ori ești un om ușurel. Mă poți eu încred în tine? Faci ce ți-o zice eu? Spune, ce să fac? Să vedem ce-ți poate dragostea. Du-te și orice s-ar întâmpla până nu vezi semnul, nu te mișca. Hai, Gheorghe, pleacă. Pleacă, du-te. Mă duc! Du iubești? Du Dragomir vrea să plece. Ce să fac? Ce să fac? Să mă duc să strig în gura mare? Să dau pe vinovatul adevărat pe mâna judecătorilor? Da, dovada dovada ai bănuia la mea, dar ce dovadă o să fie asta dacă el o tăgădui? Care va să zic că el mai are un an să o ducă cu frica în sân? Anul ăsta o să umble fugar și peste un an își poate spune singur fapta și... și s-a isprăvit, rămâne nepedepsit, așa e legea. Bine, dar pot o să-l las așa? Nu, no, Nu se poate! Anco! Ai venit? Da. Dacă îți pare rău, mă duc Nu-mi pare rău că ai venit. Îmi pare rău că ai venit iar beat. <sighs> Asta. Așa. Na. Ce e drept. Un cam beat. Am băut. la de am băut. De ce ai băut? Nu știu, știu că ești beat. Culcă-te. Nu. Nu voi să mă culc. Am de vorbă cu tine. Lasă că mai vorbim mâine dimineața. Nu. No. Acum nu poți vorbi. Nu, no, nu, no, nu. No. va poți, poți. Nu pot. Dăm să beau. Adu vin și stai aici. Am să vorbesc cu tine. Hai, hai, hai, hai. Na, să streacă ne necazul. Anco, de ce vrei tu să mă otrăvești pe mine, a? Ești nebun, vai de capul tău. Dar de ce să te otrăvesc? Ca să scap de mine, știu eu. Și să trăiești cu un altul. Doamne, iartă-mă. Poate că... Ai pus ochii pe Gheorghe, învățătorul. Ce? Da, da. Am cam mirosit eu ceva. Vai de voi, -a. Vai de voi. Ai auzit? Vă tai capul la amândoi. Nu. No. Nu. No. Nu. No. Bea tu întâi să te văd eu că bei. Da. Hai, bea. Na, am băut. Am auzit că vrei să mă las să te duci încotroi, vedea cu ochii. Dar cine ți-a spus asta? Ce-ți pasă? De ce, dragomire? Pentru că nu trăiesc bine cu tine. Daia, nu mă iubești. Tu nu mi ești nevastă, mi-ești vrășmaș. Pentru ca tu mai ai nenorocit pe mine. Și vrei să mă lași? Da. Numai câteva vreme. Să vezi cum îți este fără mine. Eu am o daravelă departe. Trebuie să plec mâine dimineață. Tu! Să fi cu minte. Să stai acasă și să mă aștepți. Să nu dea dracu că te tai, Iuzit! Și o să zăbovești mult? Nu știu. O lună, două, trei. Mai mult, un an, nu știu. Ah, Dar să vină apoi. Virește că viu. Tu ai să iei cu un scris de la popa. Să mi-aduce aminte să-ți dau un scris -o. 500 de lei. nu!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 Dragomii, stai, stai, stai, stai, tu n-ai să pleci, dar cum se poate una ca asta? Îți lași tu casa ta și să fugi în lume? De ce? Ai scăpătat și mers să slugărești unde nu te cunoaște nimeni? Ori te ars focul și mers să cauți adăpost în altă parte? Ai făcut poate vreo faptă rea și ți teamă de răspundere, de pleci așa în străinătăți? Dar cine-și părăsește așa casa și locul tam nisam să-și ia lumea în cap? Doar oamenii deznădăjduiți, ori făcătorii de rele, ori, ori nebunii. nebunii. Nebunii... Dragomire, deznădăjduit n de ce să fii, că slavă Domnului ai după ce bea apă. Fapte rele... Zici că n-ai făcut, atunci, Doamne, iartă-mă, ai fi nebun! Mai știi, o fi. De asta să nu râzi. Ești un nițel cam țâcnit, adică ce nițel? Ești bine de tot? Noaptea visezi urât și sai din somn mereu. Ți-e frică să dormi cu lamba stinsă? Mai înainte, unde se întâmpla să te îmbeți? Acum ați bei și mințile dintr-un soi de rachiu. Mai înainte măsileai tu să fac pomană și să țiu soroacele de sufletul lui Dumitru. Ba -e prieten bun, ba ce păcat că s-a prăbădit așa om de omenie. ajunsese să mă mir eu de tine. Cum tu, bărbatul meu, să nu mă lași o clipă măcar să-mi uit de bărbatul meu, al din tâi? De la o vreme încoace, dacă pomenesc cât de rar de el, te apucă alte alea Să te spovedești, dragomire da. Vorbești niște vorbe mă spovedi spovedi altădată Da, altădată am vreme acum Că mă întoarce Dacă te mai întoarce E, așa, așa Dacă mă mai întoarce dacă mă mai întoarci, mă expovedi pe toți dracui în calică, toți o să moară. Și eu o să moară. Și tu o să moară. Și Gheorghe, și toți! Tu, femeie, tu ești ispita. Ango, mâine dimineață plec. Tu, de ce nu mă iubești tu pe mine? Și zici, zici că pleci dis de dimineață? Da, plec. Păi atunci culcă, cool te-ai și băut, e aproape miezul nopții. Închină-te, închină-te să nu visezi urât. Bine, bine, mă duc, mă duc, dracului. Du te dute, dute, dute, dute. Dorme acum.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 Dar Gheorghe poate că nu vrea, or să nu fie în stare să facă așa faptă. Cum e băiatul ușurel că Eu-i fi spus, nu, n-am nevoie de ajutor, să mă gândesc mai bine. Dar cine nu o să creadă că tot nebunul fugi de la Ocnă l-a omorât și pe Dragomir? Aseară la Cârciumă Dragomir le-a spus la toți că pleacă în lume.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 Am visat urât, mă doare mâna, mă înjunge unde, unde am semnul de mușcătură. Uite, șezi, șezi, șezi, șezi, -șez, -șez, tremuri. Dar de unde ai tu mușcătura la mână, Dragomire? M-am bătut când eram copil și m am mușcat unul pe care-i trântisem. Dragomire, de ce nu vrei tu să-mi spui ce ai pe suflet? Eu văz că tu nu ești în toate ale tale, destăinuiește-te mie. Ce-ai visat? Un cap de moarte. Cu dinții mari, care vrea să vă mulţi. Mă doare, am cum mă doare! Te doare că nu vrei să spui, să spargi buba. Ai, ascultă, dragomire, ce-ar fi? Ce-ar fi cum stăm noi aici amândoi? Să te pomenești cu Dumitru, că intră binișor pe ușă. Uite, uite pe acolo. Ia l ia l Vină, Dumitre! Dumitre, vino! Ia uite-te, dragomire, știi cine e? E nebunul care a scăpat de la ocnă. Aaa! Ah! Ion! Ion! Lasă-mă! Mm. Lasă-mă! E foame! E foame! Îmi da să mănânc! Ce colea, hai șez! Ce da. Ioană, șez! Ioan, șez. Da. Da. Da. Da. da! Da! Da! Da! Cum e la ocnă, Ioane? Da! A? Cum e? Bă, să, e bine. A? A? A? Și cum ai fugit tu de acolo? Cum? A... Vezi că s-a mai Maica Domnului la mine și zice pe cum că Ioane, când ai ajunge la fântâna de sub deal, o să-ți iasă înainte ce-ți aducă la mine și tu să vii. Să vii negreșit, că eu te scap de toți dușmanii tăi și o să-ți fie bine, o să pui stabile între tine și rele. Și era pădurea singură, și că când iese în cale, o veveriță, vezi, o trimisese maica mai ca Domnului, sta în fața mea, în două labe și... să uita la mine și eu. am dat, am când cu ațuști, a sărit pe o cracă sub de aluni. Și s-a plecat cu ea până la pământ, a cu să ridica, a cu s-a plecat, a cu să ridica eu după ea, ea înaintea mea, în două labe, s-a uitat la mine și îi scripea ochii, știi cum? Am umblat o zi întreagă după ea. Pe urmă, ia pierișul. Am rămas așa, rătăcit. Dar acum, gata. Acum mă întorc înapoi la mine, acasă, la ogne. Adică cum, cum vine asta? Adică, adică cum? Ai scăpat și... Voi să te duci singur înapoi? Da, stai, da. stai, stai. Dar de ce te-a închis pe tine, Ioane? Pentru că l-am omorât pe Dumitru. Dar tu l-ai omorât? Eu. Luleaua, Tutunul și Amnarul lui erau la mine. Aha. Și apoi, dacă s-o găsi Luleaua, Tutunul și Amnarul tău la mine, se cheamă că te-am omorât? Ioane, ascultă-l pe Dragomir. Ioane... Tu stai degeaba închis Și o să scap curând de acolo Peste un an Păi cum? Păi mai am 11 ani mam. E, Dar dacă mâine pui mine O ieși un om și o zice dați drumul lui Ion că nu el e vinovat E altcineva Alcineva? Se poate Așa a făcut unul de la noi de la Ogne O milos vere Dumnezeu să-l Lasă-mă să spui E altcineva Ion a fost un prost i-a luat din buzunar lui Leaua și tutunul. Ha. Dar când i le-a luat, ha. Dumitru era mort cu fața la pământ. Ba nu, Pă nu, că era trântit pe spate și-a deschis ochii la mine, apoi l-a din sângele pe nas și pe gură și-a murit. Anco, ce te uiți așa la mine? Ha? Ce te uiți așa la mine? Când l-ai găsit în pădure Ioane. Ha? Să nu mă bați. Că spui, dar să nu mă bați Să nu mă bați, să nu mă bați, că spui Dar pentru ce să te bat? Pentru că l am omorât pe Dumitru Creștinul lui Dumnezeu înțelege că nu tu l-ai omorât Vrei să-ți pui, Ioane, uite, uite cine Ăsta l-a omorât pe Dumitru Zi tu că nu-i așa, dragomire Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. sunt prost eu că stau de vorbă cu doi nebuni Eu sunt prost de ce l-ai ucis, mă, pe creștin? De ce, mă, dacă l-ai omorât tu pe mine, de ce m-a închis? De ce m-a chinuit? De ce m-a lovit în cap? De ce n-a mi făcut mie buba aici, înăuntru, în cap? Ah, mă doare, mă, mă doare! De lec, mă doare! Să, să, cum să scap? Doare Am a, a, a stins puterile. M-a răpus! Da, -a De ce mă chinuiești tu pe mine? Bă! Bă! bă, bă e noi o ogre părășită în fundi o <cute> faltă neagră. Acolo să vii tu cu mine să te iau să te, te arunc, să te ridic <cute> și să te arunc în fundul părții. <cute> nu mai! Da, L-o moară! Da! Nu o, -o, -o nu trebuie! Nebunule, îți crăb capul! Da. Ah, ah, ah. Păi n-ai zis tu, femeie, n-ai zis tu că el l-a omorât, n-ai zis tu, am plecat, mă duc, mă întorc la mine acasă, la ochi, eu plec. Am Dragomire, a plecat! Vezi că se duce în sat, trebuie să-l întoarcem înapoi, să-l ținem aici până vedem ce-i de făcut. Ioane, Ioane, vino înapoi, nu pleca! Nu să la, nu la Ai venit, Ioane? Da, acum la Da, dăm să mănânc. Dăm să mănânc. Și, și, și tu! Și tu! Și tu! Be, be, bă, și tu! bă. be! be. Așa. Așa. A. E mai bine. A. E unul la noi, la ognă. Ce om bun vere, ce om bun. Mănâncă numai cât o fărămiță. O fărămiță și taie în numil de mie. Ăla l-a ucis pe tatăl și îl băgată pe frateul la ognă. Pe urmă, vezi ce l-a învățat pe El mai ca Domnului, să vie la ognă să spuie Eu am răpus pe taica. Eu, lunei ca să-i dați drumul, că nu e vinovat. Și i-a dat drumul. I-a dat drumul lui frăținesul. și l-a închis pe el. Într-un târziu, după aia, afla că frățină se umblă să moară și s-a rugat să-l lasă la Ognă, să meargă acasă cu soldații, numai pentru trei zile, că zicea, ce-am avut eu cu taica, aia a fost altă socoteală. Dar nu voi să plece al de neica până nu mă ierta, până nu mă ierta, vezi? Și l-a iertat. Dar de unde? N-a vrut să-l lasă de la Ognă să meargă. Asta a fost... Mă, dragomile, tu ești sănătos și cu mintea întreagă și o să trăiești bine. Eu o să mor așa, năcăjit, bătut și nebun. Tu de ce n-ai venit să spui că Ion nu e vinovat? Pe Ion l-ați bătut în cap degeaba. Luați-mă pe mine. Ce-am avut eu cu Dumitru a fost altă socoteală. Dar pe Ion lăsați-l săracul. Și Ion s-ar fi rugat la ca Domnului pentru păcatele tale. Ione, eu caut să te scap pe tine, înțelegi? Da. Nu mai trebuie să mergi înapoi la ochna. Da. Tu o să stai aici cu noi. Da. Ori nu, nu, nu, nu. Mai bine, mai bine să plecăm. Scăpăm A. amândoi. A. Îți cumpăr haine noi, pălărie, cizme noi, de mâncare, de băutură, tot, tot. Îți dau eu tot ce trebuie. Ai cu în beci. Hai. Vino cu scoate în scoatem banii să plecăm! Haide! Haide -mă, yeah, yeah. hai mă, vină cu E, Hai, cobori eu ăla! E, e, e! Șt, șt, Când urlă câinele, moale cineva... Hai, gata, Ioane, gata, gata! Hai, acum plecăm! Tu să nu vorbești nimic pentru drum, hai, auzit? Să vă lași pe mine! Ai auzit, mă? Am. Hai, hai! Dragomire! Da-ncotro, dragomire! Încotro, mă, Ioane! Dragomire, când zic eu că tu ești mai nebun decât el, să fugi lume cu el, Păi vă întâlniți cu oameni, o să-l cunoască cineva, dacă îl o apuca iar nebunia ca dineauri. Păi, dar ce să facă atunci? Păi să rămâi aici, aici. și să-l ținem și pe el până ne-am gândit la altceva, mai cu minte. Păi și dacă nu vrea? Dacă nu-l putem ține. Ioare. Eu sunt vinovat, să nu dați, să nu dați! Nu. Să nu dați, să nu mă omoriți! Ioare. Să nu mă omoriți, nu! Nu, nu te bate nimeni, nu. stai omul! Nu, nu, nu puteți mâna Ioare. să nu dați! Ion a murit! Ion Ioare. merge la Maica Domnului! Ion merge la Maica Domnului! Uite cuțitul. Uite cuțitul, ăsta mă omori! Alo, cuțitul. nu, nu nimic! No. nu nimic să liniștim! No. Dacă răcnești no. așa, aude cineva no. pe drum! No. Să aș S-a jugiat, Ce-ai făcut, Ioane? Ce-ai făcut, Ioane? Ioane... Da-ți-mi apă! Da-ți-mi... mi, Daci -mi. Scoate-mi Și dele câinelui Se nu mai urle Dragomire Din jos de genunchi Am un chimir Să te duci la ognă Să-l dai de la mine ăruia De-a pe tatăl. Ioane Iau-te Ia acolo sus, mă, cracă. Iaute-o, Maica Domnului. Tu ești, Maica. Tu mă chem pe mine, Maica. Stai că viu Maica. Iactă. Dumnezeu să te ierte, omule Dragomire, acum ce ne facem? să dăm de știre Vrei să mă bagi și pe mine în fundul ocnii? Să zică că l-am omorât noi? Nu Până acum nu știe nimeni că a venit aici Să-l aruncăm în puțul al părăsit Mâine o mastu papuțul și gata, da. atât. Haide, haide, nu e vreme de pierdut. Se luminează de ziua și rămânem cu mortul în casă până mâine noapte. Se sting lumina, trece cineva pe drum și ne vede ieșind așa. Pune mâna, pune mâna. Ai, ai. Toaca de utrenie. Ai avut noroc la moarte, Ioane. Îți trage clopotele ca la toți creștinii, la alții nici măcar. Ce stai? Trebuie să te gătești de plecare. E de ce să mai plec acum? Păi ca să scap și tu și să mă scap și pe mine. Dacă se află și ești tot aici și eu am tăcut, se cheamă că l am l la omorât. Eu sunt nevinovată și nu vreau să cază vina pe mine. Dacă vrei să stai, eu mă duc în sat și spui tot. Dacă pleci... Mă fac că găsesc pe Ion în puț și dau de știre. N-avea grijă, îți las destulă vreme să ajungi departe. Vino și tu. Na, nu ți-a fost ție milă și păcat de Dumnezeu. Creștin ești tu, om ești tu. Vin un biet păcătos în casa ta, își cer o bucățică de pâine. Îți spune taina lui și tu, fiară, fără de lege, pui mâna pe cuțit și spinteci omul? Cu ce ți-a greșit bietul nebun? De ce ai omorât pe Ion? Eu? Eu? Eu l-am omorât pe Ion? Nu, tu da cine? Și ăsta! Ăsta, Ăsta, ce e? Sângele ăsta, e. Sângele de pe cămașa ta nu-i sângele lui Ion? Du-te în curte, e peste tot cu sânge. Merde scoate, o găleată din puț, să vezi apa roșie, ucigașule! Meme! Dacă te-ar întreba cineva pe tine de asta, ce spune? ce spune? Ce-am văzut? Că dragomir l-a răpus pe Ion, nu știu de ce. Dacă ori pune mâna pe tine, nu fi prost și te apuca să tăgăduiești, cum faci cu mine, Ca acolo nu te joci ca aici. Te pune la chinuri, vai de viața ta. Ascultă-mă pe mine, eu îți vorbesc spre binele tău. Faci ce spui eu, mărturisești că ai ucis pe Ion și te alegi numai cu pedepsa. Încă ai scap de chinuri. Dar dacă nu l-am ucis eu! Dragomir! Gheorghe! Gheorghe, bine că ai venit! Mergi în sat, ia pe primașor, câți oameni găsești, spune că te-am trimis eu pentru un omor și vină cu ei toți! Mergi, pui! spui! Mă Vină, iute! Du-te, drag! Du-te! Du-te, Gheorghe, du Dragomire, dragomire, a sosit ceasul, ceasul socotelii. Adună-ți mințile câte le mai ai și răspunde la ce te-o întreba. Pentru ce l-ai omorât? Dar nu l-am omorât eu, înțelegi dată? n-ai văzut tu? Nu pe Ion, pe Ion lasă-l. De altcineva îți vorbesc eu acum. De cine? Știi de cine, nu te mai preface. Tu vrei să pleci, dar nu faci un pas de aici până nu-i zici pe nume. Zi-o dată pe nume. Dumitru? Ai văzut? Așa. Dumitru. Pentru ce l-ai ucis? Pentru tine, ca să te iau eu. Cum l-ai ucis? Spune. Mă, tu Odată când ai ieșit de la biserică la vineri mare, seara, ți aduci aminte? M-am dat pe lângă tine și ți-am zis încer. Anco, de ce n-ai vrut să mă iei pe mine? Eu tot te iubesc. Lasă-l pe Dumitru și vino Vino, Anco. Ți-aduce minte? Da. Mi-aduc. Tu mi-ai răspuns? Am bărbat. lasă mă în pace. Eu am plecat acasă. N-am dormit toată noaptea.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 Vorba ta și glasul, cum mi-ai spus-o, mi-au dat un junghi până în inima. De la început am bănuit. Tot ce-ai făcut pe urma, întâi grija de sufletul răposatului, apoi spaimele și turbarea ta când îți pomeneam de el, vorbele tale fără șir, visurile tale și câte altele, puneau mai multe mei bănuieli mele. Mai întâi mă hotărâsem să te curăț. Ba era să bag și al suflet în păcat. Adine ori credeam că o să te sugrume bun, nu era să lasă te socotești cu el, dar aveam eu cu tine. Aveam și eu cu tine o răfuială mai mare. Nu te puteam lăsa să treci dincolo așa nejudecat aici. Am judecat tei ai mărturisit Trebuie să-ți dau acum pedeapsa ce ți se cade Că l-ai răpus Pe omul ce mi era drag Ca lumina ochilor Tu Care mi-ai fost urât Totdeauna Eu te-am iubit Așteaptă tu să vezi acum cum o să-ți plătesc eu ție dragostea. Anco, eu plec să mă iert. Să te iert? de te-am răbdat eu lângă mine. De-aia am umblat eu atâta vreme să te aduc aici, ca să te iert! Am cotace! Am bovinit cineva! Vine, Gheorghe, cu oamenii! Vin să te ridice că l-ai omorât pe Ion! Ion? Pe Ion? Pe vreau să scap! Vreau să scap! Nu vreau să pune mâna pe mine! Mi-e frică, înțelegi? Vreau să scap! Nu se mai poate! Am făcut-o moarte, Am... să pe tine, să știi! Iara o moară și pe mine! Mă! Hai, hai, dragomire, hai vino cu noi! Merg, merg, merg, să nu mă bateți, să nu mă bateți, merg! Nu mă strânge așa de tare! Ți-am spus că mă doamne! Oameni buni, acasă aseară la noi în gazdă, un biedrumeț! Mere. Nu știu de unde venea, nici unde se ducea! le a ucis bărbatul meu. haide mi în Aici și uitați, vă e lac de sânge. Haideți. Căutați în puțul părăsi de lângă grădină. Hai Avea nenorocitul de el în chimir. acuie e la Dragomir, în buzunar. De ce omoară își creștinul, mă? legați și duceți la polică. Oameni buni, eu v-am descoperit fapta. Dar omul ăsta e bărbatul meu. O să mi luați și rămâi singură, trebuie să mă lăsați să-i spui și eu o vorbă. Dragomire, uite-te la mine pentru faptă răsplată și năpastă pentru năpastă. Ați ascultat Năpasta de Ion Luca Caragiale Adaptarea radiofonică Dan Puican Spectacol realizat cu sprijinul Loteriei Naționale Române și a Fundației Radio România Distribuția a fost următoarea Anca Mariana Micuț Dragomir Mihai Constantin Ion Horatiu Mălăele Gheorghe Andraș Demeter Sătenii Gheorghe Pufulete Ștefan Culuba Producător Vasile Manta Redactor Domnica Țundrea Regia de montaj Florin Bădic Regia de studio Violeta Berbiuc Regia muzicală Patricia Prundea Regia tehnică Vasile Manta Regia artistică Dan Puican O producție a Teatrului Național Radiofonic Noiembrie 2011